Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Kita sambung pencerahan tajwid pada surah Al-Ma'un, surah yang ke-107, muka surat 602, ayat yang ke-5. A'udzubillahimmanasyaitun ya. rajim, Al-ladhina, al-ladhina, kenapa dia baca Al? Kenapa tak baca ul? Kenapa tak baca il? Di sini keedahnya ialah hamzah wasal. Atau alif hamzah wasal. Iaitu alif yang di atasnya ada sod, kepala sat itu. Dia sebenarnya bukan berbaris di atas. Ialah sat separuh. ya sod, uh, Kepala sat. Huruf sat. Uh, kepala huruf sat. Yang simbol kepada wasal dari itu. Ya? Hamzah wasal. dipanggil hamzah wasal. Atau alif hamzah wasal dan ia bukan berbaris di atas yang ada itu ialah kepala sat bukan baris ya okey bertemu dengan lam bertemu dengan lam bacaan hendaklah -hendak dimulakan dengan baris di atas di sini ada dua lam lam yang pertama mati lam yang kedua bertasjid macam tu dan Lam yang kedua bertahjid itu jatuh huruf ketiga. Yang ada tahjid, sabdu. Maka, dinamakan sebagai alif lam syamsiyah. Atau idram syamsi. Oleh kerana tiada gunah, tiada dengung. Maka idram syamsi billa gunah. Atau alif lam syamsiyah. Dibaca dengan al. Kemudian, ladhi ma'asli. Alladhi na bukanna. Lebarkan mulut seolah-olah senyum. Kebanyakan sebutan huruf-huruf hijaiyah ni kebanyakan senyum. Sebab tu orang Arab baca lidah dia ringan. Dan dia tak cepat penat. Al-lazina ya? <todul> nahum'a min mati bertemu dengan a'in. Hukum izhar syafawi. Sebutan huruf hak ialah ha-hi-hu. <todul nói> Seringkali orang lupa baca sebutan dengan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukaiyarrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha hi hu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim, begitu ya. Jadi sebutan roha dia di di diawali atau makhrajnya berada di, di pangkal kerongkong. Ada dua huruf makhrajnya di pangkal kerongkong yaitu ha, ha simpul ni atau ha besar dan juga hamzah. Jadi bunyi mesti hamzah. Aa ha ha hi hu begitu ya baik ha mim mati depan Sudah tentu bunyi dia hum bukan hum bukan hum hum ha hi hu gunakan asasnya hu jadi hum alladzina hum begitu mim mati bertemu dengan ain ataupun 25 huruf yang lain keseluruhannya ada 26 tolak mim dan ba jadi 28 maka hukum izhar syafawi. Mengikut kursam usmani cara mudah mengenali izhar syafawi ialah dengan melihat mim yang mati itu ada tanda mati di atasnya jadi ia dibaca jelas uh, uh, jelas terang dan tidak dipanjangkan maksudnya dalam kadar satu harakat ya alladhina hum ansa sebutan huruf ain juga ramai orang yang gagal sebut ain aain an yang tu Ain, ya? un, ha. ha, ha ha. a, a, i, u, a, i, u, a, betul u, a, i, u, a, Mesti ada satu i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, u, a, i, tengah a, i, u, عن سني بنيان ya alladhina hum ansa bunyi nun mati ke huruf sad huruf sad ialah huruf isti'la maka dengung dua harakat hukum ikhfa hakiki ikhfa artinya samar-samar atau menyembunyikan apa yang hendak disembunyikan ialah bunyi nun mati atau tanwin di tanwin ada ke nun mati ya pada tiap-tiap tanwin tersembunyi nun mati nun mati yang tertulis nun mati yang tersurat Nun mati pada Tanwin nun mati yang tersirat. Ia tak nampak tapi kita yakin dia ada. Ha, macam tu. Jadi ansa dengan mendengungkan sekitar 50%. Iaitu keedah memasukkan separuh daripada makhrush rusat tersebut. Ansah maknanya bunyi'an itu lidah di tengah-tengah. Kemudian pergi ke makhrush rusat. Ataupun dengan masukkan dengung itu, sodnya separuh. Dengung pada kadar 50%. Ikhfaq hagekih alladheenahum an sala la ilaha min asli dibaca dengan dua harakat lam alif di atas la lam alif di atas la juga uh, ada hukum mat tabriah ataupun uh, mat takzim namun ada syarat-syarat tertentu untuk melayakkannya dipanggil dengan hukum tersebut baik sala min asli tahm ta alif wa tiha mim mati sekali lagi berlaku hukum izhar syafawi Mim mati, ada tanda mati. Tak payah hafal 26 huruf. Huruf-huruf hijayah, tolak mim dan ba Ataupun, tak payah hafal 26 huruf. Uh, lihat tanda mim yang ber, bertanda mati tersebut. Maka itu bacaan izhar. Izhar artinya terang, jelas tanpa dengung. Sebahagian dari guru tajwid saya mengajar satu harakat bacaan itu. Maksudnya tidak dipanjangkan. Ya, Namun, sayugia diingatkan. Pada huruf mim... Memangnya ada sifat gunah Cuma ia tidak ditahan Atau tidak dipanjangkan Memenai pada kadarnya Iaitu menggunakan sifat tawasud Yang ada padanya Apa arti tawasud itu? Artinya pertengahan atau sederhana Tawasud ialah sifat diantara Syedah iaitu suara tertahan Dan rohawah suara yang mengalir Jadi Solatihimsa", Bukan tihimsa Itu rohawah atau ataupun dengung ataupun tihimsa itu syiddah suara tertahan pada kadarnya agak bertempo sedikit salatihimsa begitu alladzina hum an salatihimsa memadai pada kadarnya izhar syafaawi baik sajelan man ma asli dibaca dua harakat nama lain bagi ma asli ialah Uh, maktabi'i. Ketika menyebutkan sa, senyum. Sa. Bukan sa, so, sa, sa, sa. Sa, si, su. San, sin, sun. As, senyum. Is, senyum. Us pun senyum. U muncung pada U, Hamzah. Tapi senyum pada sin. Us. Begitu. Baik. sahu hu, ma, asli, ma, asli. Nun pula ialah huruf-huruf. Satu huruf yang boleh dimatikan kerana waqaf dan melayakkannya menjadi kehukum. Mat arid li sukun. Mat arid sukun ialah apabila uh, bacaan mat asli sama ada bunyi A, I, atau U. Di sini bunyi U. Sebab ha'wa depan hu. Dua harakat. Dengan satu huruf yang berada di hujung dimatikan kerana wakaf. Seperti nun tersebut. Andai kata nun itu nun alif di atas na. Maka dia bukan satu huruf. Dia bukan bacaan mat arid li sukun ketika wakaf. Maknanya bacaan itu kekal na. Wasal na, Waqafna. Tetapi ini satu huruf. Maka boleh dimatikan kerana waqaf. Untuk menjadikannya waqaf. Man ar sukun. Dibaca dua empat atau enam harakat. Asasnya ialah. Jika bismillah atau a'uzubillah. Di awal bacaan tadi. Dibaca dengan empat. Maka di sini pun empat juga. Sahun. Begitu. Baik. A'uzubillahimina syaitanur rajim. Allazinahum an salatihim sahunah alladheena hum an salatihim sahoon alhamdulillah mudah-mudahan beri sikit pencerahan berkenaan dengan tajwid ayat 5 pada surah al maun hingga berjumpa lain waktu insyaallah wallahu alam